דברי הימים ב', פרק כ'. ויהי אחריכן, באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים על יהושפת למלחמה. ויבואו, ויגידו ליהושפת לאמור, בא עליך עמון רב מעבר לים, מערם, והנם בחצצון צאן תמר. היא עין גדי. ויירא, וייתן יהושפט את פניו לדרוש לה'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 וייכוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים מן בני הקהתים ומן בני הקורחים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוה, ובצאתם עמד יהושפט ויומר. שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. וייוועץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני, ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו לאדוני, כי לעולם חסדו. ובעת החלו ורינה ותהילה, נתן אדוני מעורבים על בני עמון, מואב והר שעיר, הבאים ליהודה, וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר לאחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש בראהו למשחית. ויהודה בא על המצפה למדבר, ויפנו אל ההמון, והינם פגרים נופלים ארצה ואין פלטה. ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם,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 פרץ אדוני את מעשיך, וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש.